Întoarcerea fiului risipitor, parodie după Ne Davidescu. Eu, tată, am plecat și te rog să nu fi supărat, și dacă aș fi rămas, n-ai fi tăiat acum vițelul cel mai gras. Am colindat flământ pământurile și m-au bătut în față vânturile și m-a pârlit soarele și m-au durut picioarele. Acum te văd și îmi pare bine. Așadar te rog să nu te uiți urât la mine, că plec iar. Eu sunt stâlpul de care inima ta se razimă. Poruncește să-mi aducă niște poame și o bucată mai mare de azimă, că până să o frige vițelul, mor de foame. Pii câte lucruri ciudate am văzut pe unde am trecut. De vreo două ore am fost chiar slugă și am păzit o turmă de rămători. Dar stăpânul m-a luat la fugă, zice că eu am știut Că femeia pe care o luase tocmai din idumea se ținea cu un vecin. Stăpânul meu avea șaptezeci de ani cel puțin. Și m-a bătut cu un băț uscat de măslin. Vai, tată, prin câte locuri am umblat! Dar să știi că nicăieri nu te-am uitat. Ci de câte ori vedeam pe alții stând la masă, eu m-am gândit. Ce bine trebuie să fie acum acasă. Și am venit.